Видаток – 75 копійок. Вписати в графу додаткових неперебачених витрат по дешефту з одеським товаром. Дня 28-го, місяця листопада року 1913-го. Заплатив 20 рублів сріблом, молодшому приставу Інокентію Боголюбову, щоб він дізнався, хто виказав Соломона Каца щодо одеського товару. Видаток – 20 рублів. Вписати в графу додаткових непередбачених витрат по гешефту з одеським товаром. Поки що загальна сума їх складає 55 рублів. Відповідно, сума гешефту за половину проданого товару зменшується на цю суму і тепер становить не 1942, а 1887 рублів. Дня 28 місяця листопада року 1913 Соломон Кац вислав 100 рублів поштою своєму старшому синові Авраамові Кацу до Одеси на його утримання, а одну тисячу поклав на його рахунок в банк, Йохіма Бродського, про який син ще не знає, і 787 рублів на рахунок улюбленої донечки Берточки в тому ж банку. Дня 28 місяця листопада року 1913 Ілько Непочотний повідомив Соломону Кацу, що Кляштор хоче придбати ще стільки ж таємного товару з Одеси, як і минулого разу, на ту ж суму, тобто на п'ять тисяч рублів. Соломон Кац відмовив на тій підставі, що він пообіцяв товар іншій особі, не називаючи ім'я Стефана Живуського. Дня 29-го, місяця листопада року 1913-го, Стефан Живуський віддав Соломонові Кацу шість тисяч рублів за товар з Одеси. Соломон Кац попросив його забрати товар у триденний термін, оскільки після обшуку довелося перенести його у вологе місце. Того ж дня Соломон Кац поклав 6 тисяч рублів у банк на свій рахунок. Прибуток – 6 тисяч рублів. Гешефт за другу половину контрабандного товару з Одеси становить 6 тисяч рублів мінус 2500 дорівнює 3500 рублів, якщо врахувати додаткові непередбачені витрати щодо першої половини товару. Дня 29 місяця листопада року 1913 Соломон Кац заплатив шльомі молодшому синові Гершка Альперовича 10 копійок за повідомлення, Завтра, об 18:00 вечора, на котрійсь із явочних квартир відбудуться таємні збори неблагонадійних. Куди збирається середній син Соломона Каца Яша. Видаток: 10 копійок. Дня 30 місяця листопада року 1913. -го. Ілько Почотний як посередник від Кляштора, запропонував купити решту таємного товару з Одеси за 7 тисяч рублів. Соломон Кац знову відмовився на тій підставі, що пообіцяв його іншій особі, знову ж таки тримаючи у таємниці ім'я Стефана Живузького. Втрачений гешефт – додаткова одна тисяча рублів. Дня 29-го місяця листопада року 1913 -го. До Соломона Каца прийшла Мариля Огінська, середня сестра Розалії Огінської Померлою учора від зараження крові І принесли на збереження Соломону Кацу пачку листів, перев'язаних рожевою стрічкою Вона повідомила Соломонові Кацу останнє бажання померлої Передати листи в руки тільки одній людині, а саме Стефану Живуському. Оскільки панінка Мариля не згадала про кульчики, Соломон Кац не наважився нагадувати про цю таємницю померлої її сестрі Марилі. Прибуток нуль. Видаток нуль. Очевидно, можна зарахувати смарагдові кульчики покійної панянки Рузі у прибуткову книгу закладених Соломону Кацу ювелірних виробів, що перейшли його власність за невиплатою застави. Нехай християнський Бог простить панянку Рузю за її гріхи і зробить її щасливою, бодай, на небесах. Дня 29 місяця листопада року 1913. -го. Соломон Кац купив у начальника залізничної станції Бердичів Матвія Токмачова за 95 рублів швейцарську механічну модель залізниці для свого середнього сина Яші, про яку той його давно просив. У цей же день. Соломон Кац заплатив Бердичевському годинникарю Йоахіму Бебелю 7 рублів 50 копійок руб. за ремонт механізму залізниці, яку той пообіцяв відремонтувати не пізніше ранку 30 листопада року 1913 Видаток – 102 рублі 50 копійок. Руб.